Helt vad det här står i eftermiddaget. Det gäller bland annat författaren Lars Forssell som är Sveriges ärgaste just nu efter ett våldsamt angrepp på kritikerkåren. Själv säger han stillsamt om uppståndelsen. Jag är van att få på köften. Nu har vi tagit hit. Nej. <håh> nu har vi tagit hit männen av våra arga författare som heter Malte Lindeman och är son till Valfrid Lindemann. Ni är också van att få på käften. Mm? Kanske. Va? Är ni van att få på käften? Talar inte så till skald. Jag har fått på käften. Har fått... Det kan du också vara om det inte passar det. Ja, vi kan prata, Vi kan väl prata en stund utan att det ska bli några upplått. Står du uh, se. Ja, mitt känsliga hindre har mottagit många törnar utav livet då till exempel? Det började redan som barn Det gjorde det Då var jag Vi var så trångborda så jag fick Vaggan fick stå i handfatet Och då fick jag kranen i huvudet huvudbaggan och vaggan så. Det gjorde att man blev förvånad. Tackar för det Tackar för det, ja. Och sen så spelade pappa fjol, jag fick stråken från det hållet, så sådär. Och hatch i näsan. det är inte så roligt när man är barn. Nej, stackars ni. Herregud. Jag kommer ihåg i skolan första dagen fick jag fingrarna i kläm i bänklocket bara en sån sak. Det var tur att det inte var mina fingrar, det var min syster. Men i alla fall att stå och titta på en oskyldig flicka sådär, det gjorde att jag omedelbart skrev en dikt. Jaha, vad hette den? Eller hur gick den då? Ja, hur gick den? Det var så länge sedan. Fingret i brevlådan hette det, jag gjorde om den till en brevlåda för att den skulle kunna bli naturligare. Sedan, ja, gammal skall som är så blir man ju arg på det mesta. Man får sina örfilar. En gång, jag hade bara gått fram till, till en lärare, jag var i 16 års jag har gått fram och ett knuffat honom i magen lite. Mm. Då fick jag en örfilm. Och sen dess har var det förstört. Jag har skrivit dikter varje dag. Jag har skrivit en, <laughs> ja. Ja. ja, jag har skrivit en, som heter, vad um, heter den, heter Uh, vad heter den där uh, den heter Janssons fräst <laughs> ja. <laughs> vad är det för unikt ja ah, den är på fritt världsmått dra den då flyttar den här jag, ja, det så jag, ja, ja. <laughs> se hur formen sakta glider in i ugnens mörka ljud se Potatis kläder upp dess sidor Och jag sitter där allt mer vindsjuk Och se, och se hur Janssons fräster sker Den glider in i värman I värmen ska det vara det Så se, där sitter jag i bakom skärmen Och tittar in i ugnens lucka Du får jag se hur liksom Janss fräste den börjar rucka. Och se, och se och se. Då ser vi hur liksom ytter ut eh, spadet. Det får jag se det viker undan, sig liksom ju bladet ut i boken där som står och sisansans blåskankade refängen. Jag har så... Alltså Ur potatisen ser jag plötsligt stiga upp en liten klen figur. Han tittar upp, han tittar ur, han kliver fram, han kliver dit, han kliver hit. Han kliver fram mot luckans kant, han är väl en sådan liten fjant. Han öppnar, ja, han, är äh... äh... äh... och se, så glada lyser skratten och han har en shovisbad i hatten. Ja. Då... Eh, eh, Jag ja tycker, tycker stock i rädsla i hans ögonläsa, det droppar och det droppar från hans näsa. Han öppnar luckan så försynt och säger så till mig, i det han sträcker handen sin mot sig. Nej men mot mig, det är bara. och säger han som så, Jansson. <här>